Ja, nu är det klart. Ja, hej det Jo, jag hörde direkt så här. Nu öppnade jag så jag tänkte jag satt in vid telefonen här så jag tänkte jag kan vara snabb då, vet du. Ja, du... man måste ju koppla igen den. Ja. Det är så mycket släddar och det anar inte ja. mycket Kanar och så måste man säga till jag måste kolla att allting står riktigt, annars kan det bli något tråkigt bara. Du låter pigg idag, du låter vital Ja, det vet jag så alltså, Det går fram och tillbaka. Det är så kallt så att det fryser. Du låter väldigt eh, stark på rösten idag, tycker ja. jag. Ja, det, det kanske var det att den när skivan när jag skickade ut var lite svagt eh, inspelade den eh, bandet så att jag fick upp rätt mycket. Och, eh, det var Spike Jones det där Ja, bandet. det stämmer. Det var en gammal 78. Han han ja, jag hörde honom mycket på 40-talet.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 den där Elvis låten. Ja, jag vet inte om den finns Jo, den, alltså, den är så jävla rolig förstår du George. När han paroderar Elvis där. Då har han lagt in extra ekojud va. Och ja. då hör hörs det så här, oh, break Hotel. Dadadadada. Du vet. Du har hört Elvis eh, Heartbreak Hotel va? Ja, jag tror till det. Men finns någon gammal ny tvivare här. Ja, och då gjorde ju han som sagt var parodi på den där låten vet du, med, med liksom lite extra där på rösten som Elvis och sen har, lägger han in sådana här ekohjula så alltså när, när han sjunger Old Han var rolig Spike är han hade han hade en konkurrent med vad var han heter det andra gänget? det fanns också ett sånt här gäng som gjorde musikparodier vet du? Ja. men jag minns att det var de hette det där gänget det var nog också en annan ork orkester ja var den finns inte på någon skiva men det är en, en skivsamlare som vet att det så gott som allting liksom. han började höra så vet han och det kan han nog svara på eh, ikväll ja. när, när jag talade med honom Spike så var det i Stockholm i något tillfället, stämmer du till det eller? jag vet inte, jag var så ung på den tiden jo men Ja, berättad, var det var väl att det var 40-talet så var jag inte gammal. Du, ja, Spike Jones orkester, de var aktiva långt in på 60-talet. Jaha. Så att Ja, man hörde dem inte i radion, Sveriges radion och någonting sen. Spike Jones han förnyade, när en del killar blev betydligt äldre, då... Tog han in yngre folk va? och låt eh, han lät en del sluta då? Va? Ja, det orkar väl inte. Det var väl svårt att göra det där de speciella ljuderna. Han var väldigt, väldigt skickligt att gjort det där. Och ja, bra. verkligen. Det är bara vissa alltså, som har talang för sånt och röst som de kan göra det. Du vet, Spike Jones han, han har en rätt stor en, vad ska man säga skivproduktion för det var mycket. Låtar på den tiden som spelades i radio. Men ju det så lite. Ja, jag kommer ihåg den på 40-talet mm. i alla fall. Med. Vi hade en kille här i Sverige med. Eh, Sven Ahrenfeldt, han spelade piano han försökte latcha lite. Ja, han och... kommer ihåg en tillgång till radio. Ja, han försökte latcha lite med piano och tv och sådär och klämma i lite extra ibland. Och han var ja. rolig med.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 Ja, jag kommer ihåg det. Det Och. hörde jag ju också i min radio. Och när jag kunde höra på polisradio också. Ja, han härjade på lördagskvällarna i Stockholm. med. Han ju så här han säger, radioutrustning redan när jag var barn alltså. Han sprängde bland annat på centralstationen. Jag ja, det, jag kommer ihåg det. De jag har en äldre bekant förstår du, som hade varit på bio då en kväll va? Och han blev, polisen var ju desperata va, de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 det här var en hämnd mot samhället. Ja, jag minns det var ett foto till för och med att, da, Dagens Nyheter på hans laboratorium. Du vet, det var en hämnd mot samhället för att han var väldigt begåvad tekniskt, den där killen va? Ja, Och han, är familjen där han växte upp, de hade inte de så kallade ekonomiska resurserna låta honom att studera va? Nej, så det är var... han, det handlar det handlar alltså, han han väldigt bra det intressant att jag som blir på din fotot också. Han blev bättre då. Men senare har jag hört förstå att han fick möjligheter sen när han kom ut. Det var någon som hjälpte honom vad jag vet. Ja, det måste vara skilligheter i kemi. om Man ska kunna göra sprängämnen. Och eh, han, kom, han studerade sen han blev någon i, inom ingenjörsgebietet vet du, någon ja. där, så det var en begåvad människa. Ja, jag har nog svagt minnet. Och ja, du från det vet, också, den men, ja. till andra. Kommer du ihåg Bill Sjönne Nej, det, det säger mig ingenting just Han hade en kompis som hette Tatuerade Johansson. Jaha. Och Bill Sjönne och Tatuerade Johansson, de var kupaner då. Och de var dynamitar Ja. Och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 Och sen vet jag en tjej som berättade att det är populärt bland tjejer att tatuera sig på innanlåret. Och skinkorna. Jaha. Det låter ju inte klokt. Nej, en... de visar man blir inte upp i första hand. Jag gick på Söder i somras på Brännkyrkagatan vet du. Ja. Och då kom det en tjej framför mig. Jag tror det var en... hon var nog ute och gick med sin mamma. Hon var väl sedan 17-18 år. Ja. Och då hade hon ju det var ju väldigt varmt. Va? Så hon hade ju bara armar. Och och vad fan, ni vet du, tatuerad uppifrån axlarna, ända ner till handlederna. Runt armarna, det såg förskräckligt ut alltså. Ja, jag har sett sånt här. Usch, nej, jag tycker inte det är något snyggt. Nej, men folk har ju sina idéer nu för tiden. Har du några tatueringar? Nej, ingenting. Jag skulle bara vilja ha vissa tekniska dator tatuerade ja. på ryggen. som kan vara väldigt viktigt om man händer då får du, då, då får du se de spegelblankt då. Om ja, det, det, det är väl en läkare som läser menar, om ryggen. du har dina tekniska data på ryggen och du ska skälla ja. sig av emellanåt om dina formler, då måste du se det spegelblankt, va? Ja, det vet jag ju. Ja, men det, det, det ska har... ju vara så att läkaren läser det från rätt håll. Och så får vi inte glömma, mm. att det ska ju gå sig över till vintertid äh, mm. nu i natt. Äh, ställ tillbaka klockan jo, men... en timme och inte något annat. Nej. Du, är en annan sak... Jag har med en kompis igår som jag inte träffat på en längre tid. Han föreslog nu, han längtar efter våren. Och nu är vår, nej, den kommande våren nu, försommar som kommer. Då ska vi ha en femkamp på Gröna Lund. Och då tänkte jag, då kan du hänga med i år. Femkamp, vet du vad det är? Nej, det vet jag inte. Men ingår... Sjuk, jag ingår. så så kan inte... Ja, Vänta, ska Det ingår pilkastning... Och så, så får vi skjuta med luftgivär med pilar. Vet du? Ja, men det går dåligt eftersom det... jag är nästan halvblind. Alltså, det, det är så snett och vint allting. Ja, men du kan vara med. Du kan vi skjuta på i gehör eller på känn. Och sen har vi kast med boll, vet du. Man får kasta ner kaffeburkar. Så kan man vinna kaffeburk. Sen har vi dessutom på det eh, slå i spik- Ja, det vet jag, de hade här inne nere på valborgsspelsafton, men Lasse vägrade. Ja. ja, men det är kul grej, vet du. Femkamp, tycker jag. På, det är lite barnsligt, men det är roligt. Man kommer ut lite på kvällen och kan man sitta där och fika efteråt? Kan vi gå in och ta en kaffe? Och du kan ta en öl om du vill ha. Ja, jag dricker inte öl. <här> jag hela skojar med. Men en kaffe kan du ta i alla kaffe. Ja, jag tar en annan koffintablett ibland. Men det Sen kan man väl smyga. Du, Georg, om vi dricker kaffe, om en och med annan tar en liten kaffejök, det gör vi inte så mycket. Eller? Ja, inte jag, ingen <här> Men smutta lite vet du du kan, ta en, Georg, du kan väl ta en halv kapsyl kronor Nej det vill jag inte ha Pappa försöker <laughs> lura mig Med gin och en... sånt jag Du skämtar bara Sputta rätt ut i ansiktet på honom Jag vet ju att du är Att du är avskyr Alkohol och eh, tobak Ja särskilt som pappa rökt oh, i. Han rökte den, i så fruktansvärt han levt lite längre så målet ha blivit tokigt och det förstörde ju för mig också. Han kedjerökte din pappa då? Ja, från när han vaknade på morgonen ändrat till en... på kvällen så målet var orolig för att han skulle somna ifrån. Du... <här> så, och glöd skulle ligga i sängen och sända eld. Du levde väl liksom en eh, tobaksrökens lutsen då kan man säga? Usch, ja, det var en dimma oftast. Väggarna <här> ja, måste... var så smutsiga på de åren <här> efter pappa död. Har du... Har du kollat dina lungor efter det? Hörde? Ja, en gång. Och det var lungfunktionen lite sämre. Jag vet inte om det berodde på där Jag ja, men kan du tänka mig att när du har gått där inne i den där röken. När din mamma också rökte du ja. måste, Du kanske, om de rökte båda två. Så kanske det motsvarar vad du inhandlade sedan fem. Mellan fem, tio cigaretter per dag. Ja, den lilla lägenheten i Hammarby. Där ja. du vet, vi kom hit. det var liten och trång.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 i isen massa jäkla rök. Alltså. Ja, på senare tid, här på tosta, den sista, det var bra så länge det var milt och skönt ute men nu ja. när det blir kallt avgas, luft och allting. Ja är en kompis som jobbar på ett tryckeri på, vad heter det där? Ålena Åkerlunds förlag där. Ja. Han jobbade som en faktors, alltså, om han var faktor eller assistent där. Han hade ett helvete för att han delade rum, kontorsrum, med en gubbe som satt hela dagen och blåsade på en stor jävla cigarr. Ja, jag vet att de som hade arbetat tillsammans med pappa på kontoret klagade ju på vad som skulle säga någonting. Att han rökte så fruktansvärt på jobbet också. Du vet om de där gubbarna som rökte stora cigarrer när de blåser ja, det var pipa. Ju, de sitter ju och blåser ut den där jäkla blåröken hela tiden. ja. Menar är ju på det är påtagligt det är nerverande men idag så har ju folk kommit till insikt om verkligen om skade skadeinverkningar. Ja, det är ju en bra det i alla fall menar men jag. varför ska unga i tid röka alltså, allt möjligt. Jag tror det är en slags nervositet så står det, unga flickor vet du som är 15, 16 år som börjar med nikotinsigaretter då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 Men, och din mamma rökte ju cigarett, ja. ja. Men det är nästan värre med piprökare tycker jag i alla fall för att de bollmar ju så jävligt, tror jag? Ja, om man gjorde och dessutom så började min mor röka en cigarett som heter bilder som gav så mycket rök som var något hemskt att de skulle haft någon fläkt då, hörde du? De. Ja, det var i Hammarby det var inte så lätt att sätta upp tänkte de inte på dig som barn? Nej, det setter de det är mycket när de inte kunde eh, med gå med på att det immigrerades i USA när jag var tio år, min pappa ja. eh, när pappa hade fått ett fint ja. jobb och allting, och, och hotade med skilsmässa då fick jag åka ensam sånt till pappa ja. Jo, men jag tänkte på det. när du gick som en liten pojke där, tio år i lägenheten och de gick omkring som stora vuxna människor. De borde ju ha tänkt på att du var ett barn som håller på att växa upp och växa ut va? Jaha. Jag menar du, är man tio år, då är ju långt ifrån inorgan och allting. Det är långt ifrån fullutvecklat va? Ja, fast han kom i puberteten redan när vi var elva år, det var man precis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 Åh, oh, sånt. Men det, det berod... blir bättre sen när äldre, det äldre. Du bort så det kan Men det var väl tack vare. Men det berodde ju på den där jäkla alltså. Ja, men det, det såg det inte föräldrarna Vedrar på. de inte? Vedrar de ibland i lägenheten? Ja, så... eller grann ibland. För det var ju inte så bra med uppvärmningen 10 heller. Mm. Så det blir kallt Då... fort. Det var ju synd att dina föräldrar inte var frisksporter, för de är, ju, de, är ju, de är ju de är ju verkligen skötsamma, vet du, människor. Ja. Då hade du fått blivit uppvuxen med kröskagröt och råkost och sånt. Ja, det var det absolut. Och hade det, du på, blivit uppvuxen vi, med... mest bara en massa spagetti-makaroner ja, och de kunde men, inte laga mat. Men då hade du blivit uppvuxen med kröskagröt och råkost och sånt. Och sen hade du, blivit, hade du fått vara öppna fönster så hade ni gymnasiet gymnastiserat till major Uggla. Kommer du ihåg honom? Ja, det kommer jag ihåg. Han lät det som en militär. Ja. Ut det var Ja, jag under. kommer ihåg det. Jag har hört det. en är ingen <skratt> Tänk vilken, vilken, jag menar, vilken ren tillfällighet. Du kunde likväl ha varit ett barn som hade vuxit upp hos frisksportare i Hammarby. Ja, det ju synd. Och, och på söndagarna är... kunde du ha fått sötte på tandemcykelns pakethållare och åkt ut med dina föräldrar till Ersteviks havsbad. Ja. Och svalkat det. Men svårt och att förlåta vår, vår. Min, min mor. Äh, hon måste <skratt> tänka på vad han ställer till men hon. Blev fullkomligt tokig för att pappa hade dött. Jag hade en kompis när jag var barn, vet du. På Rörsandsgatan. Hans mamma var frisksportare för hon Va, jag tror hon var från eller Enka. Och den här Kurt som växte upp med henne... Hon var jäkligt häftig, vet du. Men när man kom hem till henne... Hon var så originell, sådana alltså här kvinna, ja. vet du. Rödblommig och... och hon lagade härliga så här rågbullar... Som vi fick med smör på... Och så bjöd de på så här riktigt fin hemmagjord saft, vet du. Hon var så sönde. Ja, man, man tyckte hon var en tant, va? hon kanske bara var i 30-årsåldern, vet du. Ja, det hon var vart och tyckte de gamla och... tanter även när tunga kvinnor. Ja, och hon, hon hade cykel och hon var ovanligt att kvinnor på den tev tiden tevrade idrott. Och hon var lite med i Linnea ja. idrottsförening som höll på med damidrott. Och hon var alltid rolig, vet du, och Sen köpte eh, hade köpt hon en liten så här tror jag så här Fiat bil så att Ja. Ska vi se om det man... är någon mer som ringer. Då ja, vi ska väl, vi ska inte upp och oh, har du så bra drivor. Hej hej, ja, hej. hej. Ja nu ligger det här på ett Och ni ska radion på.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 Charming scene like this In some secluded rendezvous Money. That overlooks the avenue With someone sharing a delight giddy, giddy, giddy, giddy. This and bath and cocktails for two As we enjoy a cigarette Through <laughs> some exquisite chansonette Two hands are sure to slyly meet beneath knees serve the egg with cocktails for two My head may go reeling But my heart will be obedient With intoxicating kisses for the principal ingredients. Most any afternoon at five You'll we'll be so glad we're both alive Then maybe fortune will complete The plan that all có temp vô luôn Đây bà ơi Det är ju fortfarande öppet här på 81.210 när det ska radion på. Och jag hoppas att någon kommer ihåg de här gamla att Spike Johans eh, Man hörde ju för, för riktigt länge sedan på radion, mycket och sånt på radiotjänstiden. Och eh, ja, men, nu ska vi se här om det kommer en signal till. Hallå Ja hallå, det var Kent ja, Jag tycker också att den här gamla Spack Jones låter ja, Trots att, jag tror den där första du spelar med We Approach Island och Lul och Spell Och Lul, jag tror den kom ut 45 Ja jag kunde tro att jag var på mitten av 40-talet Ja precis, det är fantastiskt bra ljud på dem Ja, 78 var ju faktiskt bra. Jo, men nästan alla andra. Särskilt när man kunde kunnat överföra den på senare år med bättre pickuppen. Och så. Jo, men alltså så då det, är, allting. det är ett otroligt bra. Det är samma sak om man lyssnar på de på gamla tyska inspelningar också från, Ja, slutet av eller åtminstone mitten av 40-talet. Ja, Djurgård... det går ju att barsta upp dem. Det är, det ja, går... det är otroligt bra, Julia. Ja, Alltid. nya skivar som inte varit sen spelade. De tar väl sådana som är helt ospelade och fina och inte i spåren och sånt. Och, och överför och norbrusfilter och allting sånt och spelar in det på band och sen överför de det på något annat media. Ja, jag vet att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 Ett bättre ljud. Det är... Ja, för här ger vi vinylskivor ofta ett slitigt intryck genom knaster och brusar. Ja, och men det är ju det. De och är repor, hit. folk häftar inte försiktiga. Eller ja, något. men det är ju det som... Och damm och allt möjligt. På ja, det. men det utgår man ju från. Men när man talar om ett bra ljud, det bästa ljudet är det. Ja. Idag var det ju öppet hus, som jag har sagt tidigare, på... Jag pratar med dem på telefon, jag åkte inte dit Jag var ju dit, jag fick faktiskt göra ett program för två år sedan Udde på Lidingö också ja. Så det var ju en hel del folk där De spelade väldigt fin musik och Ja, det är har... klart, där finns det ju pengar också Nej, men de har... det där är ju ideellt Det är ja, bara Men det hjälper bara... ju inte, man måste ändå ha släntar och köpa grejer för... Ja, men till exempel som Jag betalar ju Minst 300 kronor om år Bara liksom att skänka vårt Kanske ända upp till 400 Och vi säger att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 Och då ja. spelar de musik som folk önskar. Men det vå... kan inte jag göra här. Nej, det är jag ensam och inte har noga, noga, något arkiv med, med ens. Nej men de har ju gjort det på e eget våg och de har ju lyckats ganska bra ändå. Nu är vi ju då ja. en liten station jämfört med Viking till exempel. ja.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 militärmusik, men det väger att gå Ursäkta. Ursäkta. jag kommer ihåg när ja, jag i ja, Tyskland, när jag var lite ja, nu är det ju nämligen så att om man inte spelar musik som folk vill ha då betalar folk ingenting ännu. Nej, men eh, nu för tiden, eh, det, det ska vara moderna poplåtar. Nej, det ska det inte och vara. Och det kostar stimmaavgifter och grejer till Nej, men det slut. ska inte det... Jag skulle kunna ha eh, ungefär som från ett fint diskotek och allt. Ja, ja och... men det ska det inte vara för de här stationerna spelar inte med någon spelar folk som musik som folk vill ha. Och då ska jag passa på imorgon för de som inte ser den. Att hoppas att det inte är klockan 15.00 på Viking, då spelas det militärmusik mellan 15 och 16 .00. Ja. Och så har jag ett annat bra evenemangstips. Den 18 november klockan 15 på Bärvalhallen då ska arméns musikkår spela militärmusik där. Ja. I två... Och jag fick ett brev här nu hem till mig. Som, jag gav ju ett eh, tips om att eh, den 14 var det ju på Bärvathalen. Ja, just uppmatt. det, men Radio Nord det, eh, det, ja. tror vi inte så, att de spelade en enda militärmarsch på de sex ja, månader som de var igång. Ja, jag lyssnar på det väldigt ja, nu, intensivt. Inspelningar, men inte med marscher. Ja, men nu pratar vi idag. Och jag fick ett brev hem och som sagt nu från en man hade lyssnat på i all Jag rekommenderar Bärvardal den 14. Ja. Och de var åtminstone en av dem var väldigt nöjd med för det var ju Sofia Kjellgren och så var det ju då spelade de här. Ja, jag har inte ja. hört heller att eh, Gunnar har spelat. Eh, han har sina program heller. Eh, Vem? Gunnar, eh, du vet Andersson... som eh, Hansen. Ja, men det är ju som...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 Ja, och det kan man... ju de som inte ser det går dit kanske. Ja, det är just därför jag är med det. för att de som nu och framförallt det bästa med de här eh, som jag talar om med evenemangen, de är ju gratis va. De kostar ja. ingenting för den nu som har liten plombok får lyssna, får sitta i en jättefin lokal Bärvadhallen och lyssna gratis på den bästa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 är jättebra. Och sen kommer det i januari så kommer det i Hallunda. Och Hallunda, det, det är, man pratar ju så mycket om att Botskyrk och Hallunda, det är så mycket bråk och liknande. Men just i Hallunda, folkhus. där är ju massor av dansband och det är typisk svensk musikkultur som framförs där Ja, det, okay, det borde ju folk gå dit. Då. Det borde folk verkligen kolla upp lite grann. Ja, Men innan, jag, innan jag slutar så hörde jag ett, någonting skrämmande.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 För att kunna leva. Ja men om inte kroppen orkar de bli Ja då kan man leta efter maten i någon soptunna. Ja men så ska det inte gå tidigt. Ja men så är det nya mark. Ja men jag bor ju i fel Det har jag sagt hela tiden. Ja vilket land väljer du då? Ja skulle vilja flytta till USA eller Kanada. Ja tror att det är där då? Ja men betydligt bättre. Det kan jag få. Nej det kan du bara tänka det är. Jag kan starta radiostation och allting. Jag kan utan problem på tillstånd. De har 8 procents arbetslöshet nästan där det som är det som jag har hängt på nu är att jag har ingen som kan gå i början för att det inte blir socialfall. Det är ju radiostationer där. Och, de, och småstationerna, de småstationerna, de slås ut hela tiden så det blir bara de stora stationerna som köper upp all, allting.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 Och vill man ha ett småföretag, då får man leva på småföretaget och då blir det till att... Det går ja, att men, men jag behöver bara ha mat och kläder och, ja. och, och, och elektricitet billigt. Och det, det kan inte, man få det, det, det man gör, för det är ter, geotermisk energi från en generator är, ja. eh, som tar upp eh, energi från jorden. Vill du sålst och havet, skör man tidigare, vill du... Och det får du också, men du får bara vad du förtjänar tyvärr. Ja, ja det har jag, jag aldrig tänkt på att få någon lyx, för jag har aldrig haft chans till det i alla fall. Ja, de hej, då. ja hej då. Ja, hej då. Ja, linjen leder nu för ett inte alltför långt samtal. 81-21-0. Passa på nu, för kvart i måste jag spela en skiva så, eh, som Gunnar skickat hit. Jag ser en syn. Ja, till dig. Hallå? Ja, hallå, Georgie, det Peter. Ja, just det. Hej, Georgie. Georg, hur har det kommit sig så där spontant att du har eventuellt fått någon avsky eller inte välvilja till till exempel marscher, Georgie? Jag har ju sagt det så i många år. gånger att Hitler hatar jag. och ja, när man då, hade, bygger det... koncentrationsläger avrättar ja, Hitler... folk på det mest speciala sätt. Men alla massor har väl inte någon samma eh, intim förknippning med eh, Adolf? Nej, nej, nej, men nej. jag känner det obehag för det, och då, då eh, ska det vara mars Före Gunnar, spelar ja, dem, jag vill inte... Då? Och Radio Nord, mig vetligen smidade aldrig någon sån i radio. Du? Ja, du. Inte, det var samma inställning som mig, det fanns ja. det inte i, i resten av deras arkiv när de slutade heller någon sådan. Hörru du, när du var liten busig pojke sådär och 5, 6, 7, 8, 9 år, det då, kanske motspelade av alla aldrig svenska traditionella match i huset tennet. Nej, det fanns inga eller de skivare hade. Det var, du vet, ett antal slager och jazzlåtar och sånt. Hör Hörru du, och sen det här, nu förra inringaren <hörru> om du får erbjudan av ett store eh, företag som vill köpa upp din radiestation Ja, det här är inte intressant för något företag. Det är för små <hörru> grejer. Nej, nej. Men nämnde ju det att all, all, alla små radioföretag och liknande, va, blir ju uppköpta och sådär. Ja, men jag fortsätter som jag gör. Här skulle jag, ja, ja. jag vilja bara komma igång på en egen kanal, igenna på Mellanvåg, så att ut i Europa på nätterna. <här> Djurkulleting kanske blir lite svagigare där och så vidare. Men här i Stockholm så är det ju markvåg och då låter det ju bra. Ja. När du hade...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 Var det, en, var det en känd artist du hade då vid det tillfället? Ja, det var flera som eh, övade för de hade Radio Nords twist, du vet, i <hållandet> Stalshallen. Och sen eh, sävrade de där. <hållandet> det var en för, vi för det stora elandet då. Va? Det var en repetition innan de gjorde den stora... Ja, det har det för att, att allt funkar så att det och allting fungerar och allting. Och att de spelar alltså, avstånd och annat. Hörru, kommer det bli något bandat inslag nu avslutningsvis här på programmet? Ja, om två minuter måste jag sätta på en från Gunnar.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 det var nog hundraårsjubileum i Stockholm här. Eller någonting. Det handlar om Stockholm hundra år. Vi får höra. Inte lyssnat på dem. Men jag ska sätta på dem. Det här är kort paus. Det är alltså kulturföreningen Gällarhognens Sverige vaknar. Tråkigt. Nu blir det kolmörkt ut så och så vidare. Men vi sätter på den. Det tar jag lite tid. Vi ska starta den där sederskivorna.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 Ungdomen ser till personer, men en dålig moral, kanske till och med sprittar rätt mycket åt olika saker. Det tycker jag att det, det verkar skadligt på ungdomen i samhället. En orättvis betraktelse heter en annan omtalad debattbok. Författaren Göran Palm driver tesen att den rika världen suger ut uländerna.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 Spår två tydligen helt tyst. Jag ska se om jag hittar någonting. En konstig inspelning ibland som kommer från Gunnar Tyvärr måste jag säga det.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 att älka och förtala en mitt ritt mer i skitt och med som en som förs Vänliga fönster går så bra att man spelar en kortversion av revyn i Köpenhamn i november. Och Sara Leander har mycket annat för sig under året. Karljärs revy i Göteborg i januari. Franska komedin Cocotteskolan, Saras första talroll i Göteborg och Stockholm under våren. Översättning och regi Karljärd, en remarkabel teaterhändelse skriver Anders Och Under hösten spelar Sara huvudrollen i Oscar Straus operett En kvinna som vet vad hon vill på Oscars med gästspel i Helsingfors och Oslo.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 Stilla flört ur filmen med samma namn blir en av årets stora svenska melodier. Den är skriven av Syl Sylwäng och Gösta Stevens. en Rolf har huvudrollen i filmen och funger in melodin på skiva redan i november 1933 för en norsk version av filmen har premiär redan det året. Men till Sverige kommer filmen och slagen 1934.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 Mikrofonen är nyfiken på cirkus ekväll, Och speciellt på clownerna. Det må låta lite barnsligt, Men vi gör i alla fall allesammans ingenting annat än stora barn om vårarna. Och särskilt när det är cirkus i kärlek dör aldrig. Och timmarna på ståplats i cirkus hör i alla fall till vår barndoms starkaste och ljudligaste minnen. Nu, inga långa utläggningar här.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 1934 går han bland annat på Circus Schumann där stallmästare Herman Möller presenterar en av attraktionerna. Nu vill Bruna Plaké spela båda två på en fiol med varsin stråke. Det tror jag inte kan. Jo, absolut. Bröderna, ja. Bröderna Plaké, ja? kan nu spela båda två på en fiol med en stråke var. Ja, kan Fast. man spela. Varsågod. Nå, nu fråga. ska jag först tala om att det verkligen förhåller sig så som stallmästaren säger. Den mindre broderplatté har lagt ifrån sig sin fjol Den större har sin kvar Och nu ställer sig den mindre mitt mittemot den större Lägger vänstra handen på, på Vad kallas nu på fjol. Fjolhalsen Vad heter det? Fjolhalsen heter det Fjolhalsen heter jag, ja. jag är inte musiker jag ser, Nej det, Tyvärr Alltså fjolhalsen och i den andra hand, stråken Och så spelar de alltså på samma instrument båda Jag säger redaktörerna att det går att spela två på, på en fjol. Ja, det måste vara fördaktigt också. Ja, med sin ton, men ja man behöver bara en då. Vad var det där för då? Det var inte en som ringde med den inte. Nej, de är färdiga nu. Det där är en signal till att precis om en timme så börjar föreställningen. Åh, oh, en signal åt artisterna. Ja. Att föreställningen börjar om en timme, det vill säga att klockan skulle vara en timme minus 8:15 nu. Ja. 7:15. Då är den ringningen en signal även åt mig, Herr Möller. nämligen en signal att sluta. Jaha, så nästa klockan är ska vi ha lederingsrapport och Ja ja. I december reser en svensk bataljon 260 soldater och 15 officerare till det omstridda SAR-området på gränsen mellan Tyskland och Frankrike.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 ...tusen mil bort i nordvästra Kina. Sofiahemmet i Stockholm... ...som uppfördes på initiativ av drottning Sofia... och ska den andes i mål... ...firar sin 50-årsfest i januari... ...med tal av drottning Sofia son... ...målarprinsen sken. Den som inte upplevt sjukvårdsförhållandena i Sverige... ...för 50 år sedan och dessförinnan... ...är det som inte skälliga sjuk på den tiden... Han kan nog inte fatta vidden av den nyskapande ja den revolutionerande insats som Sofia-hemmet har återkommit. Det är förhållanden som omkring 80-talet i praktiskt och hygieniskt avseende rådde på våra sjukhus går minst sagt efterblivna och man kan nog säga undermåliga. Sådana går det sjukvårdsförhållanden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 Det var den respekt för människovärde som aldrig upphörde att vara det bärande i hennes väsen. Men den medkänsla hon hyste för lidande blev hos henne aldrig till sentimentalitet eller till klemighet. Många anteckningar av hennes hand angående sjukhemmets inre förhållanden bära vittne härom. När Sveriges riksdag att fyra 500-årsminnet av sin tillblivelse har i dag, idag velat bringa riksdagen sin hyllning på just den mark där dess vagga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 att minneshögtiden över svenska riksdagen femhundraåriga tillvaro hilvaro offentligen kom att göra under samma högtidliga former som sedan ålder brukades vid det forna som de riksdagens utblåsande och värder hermit konjur och bringat till allmänhetens känner att Sveriges riksdag högtidligt håller 500 års minnet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 och den österrikiska tonsättaren Alban Berg. Bland de som föds 1935 finns Perge G. blivande industrileder, Märta Tickanen och Per Christian Gershild, författare. Elvis Presley, framtida rockung. Assar Rönnlund, skilöpare, Bibi Andersson, skådespelerska. Och Woody Allen, blivande filmregissör. Mm. Man vill. Och sköter sig lasnatt igen, och breven kunde dröja länge. Men i flickan som hemma vänsan, de går i drömmarna det är alltid nå. Söer man du ska sjunga hur det sköter kan gunga på voldsamt har. Och om det presenterar jag givit dänter som du hellar. I verket kan man komma långt, och med verket kan man komma längre. Men med verket så vackra ögon så till kommer man så långt man vill. Gullmars största slagersuccé år 1935. Texten i August Morris och Margareta Kjellberg är en av dem som sjunger in melodin på Fima. Den 29 januari är det festlig mottagning på Stockholms central. Vi växlar gärnvägsgeneralen en blick med döda inspektor Moberg och steg där på minnande och klockan. Tåget ska då komma nu? Ja, det kommer nu. Nu rullar vi in på centralen.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 På centralen möter kungahus och regering, riksdagsmän, överstråthållare, riksmarschalk och representanter för alla länder som de kungliga besökt. Och utanför väntar folkets fyllning. På centralplans flaggstänger är det vajar flaggor. Framför kungliga utgång är dessutom ett par extra flaggstäng att rejsa. är vädbefolkad idag. Åtskilliga tusen stockholmare har kommit för att ta emot de fulltliga resenärerna. Standar och banor överallt det är ett 50-tal sammanlagt. Studentkåren har redan sin fanbord mobiliserad. Landstångstvinnorna, landstångsmännen, fyttarna, idrottsorganisationerna. Många andra organisationer har sina dukar med. Bortåt tegelbacken fyntar jag fälsningsarméns blåa och röda färger. Varje grupp presenteras med en packfylld som bärs av någon i gruppen. Jag står vid dörren till Kungliga Vänstaden och ser att platserna närmaste trappan upptas av bland annat Sonnas väster och församlingsbor. Det blindas förening, det delas förening, djurfittsföreningarna, från prinsessa Margaretas arbetslämn för blinda och hennes minnesbång, nationalföreningen mot Verklås, vita bandet med flera. Väl en kvart har gått sedan tåget men allt det pågår hästningsceremonierna i Kungliga Vänstaden. Dit, i Stora Sällskapet, håller nog att glömma att få tillkännagivna ärkpunkter.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 Vi var då 28 herrar, vi hade nämligen 10 kinesiska lärda och studenter med oss. Vi hade 73 tjänar och 300 kaneler. När vi lägrade i öppnarna så hade vi 23 tält uppslagena så länge karavanen höll ihop. Och vi brukade ställa tälterna på ena handa sätt var gång. Och huvudgatan mellan tälten var alltid Marco Polos odödliga namn. Vid ett utförde vi en del undersökningar och forskningar ibland bland därvarande mongoliska torrbotsdam vilka sedan blev våra vänner. Ett syngal är en underlig plats. Vi är omgivna av ödsliga öppnar jordens största öppenpratt på alla håll. Men just ut med detta vattendrag som kommer ifrån den nordöstra Gränsbergen i Tibet och sträcker sig mot nord-nord-ost där finner man en ader utav liv. Kungåsar den femte tar emot folkets hyllningar på sin 80-årsdag den 16 juni. Dels på Stockholms slott och dels under en kortege genom huvudstaden. Och folket gratulerar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 I 1938 års lagstima riksdagen. Sveriges förhållande till främmande makter är gott. Den internationella oron fortfarande. Den manar till nationell vakmanhet. Men också till samarbete förstärkande av fredningskraften. Och naturligtvis spelar den 80-årige kungen tennis också Som vanligt under pseudonymen Mr. G Nu går Mr. G långt till hörnet och står en boll underifrån i serv En utmärkt backhand från Mr. G Och så en boll utanför av Jävle Eriksson Där överlistade Mr. G sin unga motståndare Stortu Valén i nedkanten på första bollen. Får han från Valén och den bollen passerade just förbi Nyström som inte räckte det. 30-15. Sörm till Eriksson, Får från Eriksson, Får från Mr. G. Det var en jobb. Och en alldeles misslyckas match från Valén. Set.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 Och vem vi väntar på, det hör ni också. Kungen, kungen, ropaste. Det ljus ljuset tända i Stockholm i kväll. Där är ljusramper på bankpalatset vid Gustav August torg. Där är ljusramper på Grand Hotel. I Stockholm är till sig i lyser Det lyser överallt. Sådana drottning har han förlit Bakom deras borar Vi har sett hans andet sorgens För lite hot För att drabbar hårt Vår konung dock står Dra och stol vid åt år Det är väl av den fente. Och hela hans hus Där jämfört Idrott är en nordisk död Och bland idrottsmännen Komna ifrån nordisk död Krämst vår Man känner Men i sjukdomar och nöd Är han och vårt bästa stöd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 Också Nils Färlin publicerar sig. Han ger ut diktsamlingen Goggles. I november fyller Selma Lagerlöf 80 år. Och grattisar stöd! Sjöret som mm. gött den Och fära hans hus där jämtes!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 Sveriges folk. där måste vi ta ut tidsskäl äh, tona ner Men